Jón Björn Ólafsson Jókaðu kvöldi Og til hamingju með dagi Já, það er ekki kjærlega fyrir Nú, spyr maður alltaf sko, nú, hérna, þú veist hvaða spurningu er það fyrst, er það ekki? Hvernig var að spila með Jórdan? <laughs> <laughs> það er spurning nummer 2 þetta, þetta var spurning sem Lúk longleg kláraði fyrir mig áður en ég gat kláraðana sjálfur árið 2006 Velgjart, velgjart Já, sástu, sástu bólinn hóna? Já, það... <gry> Tóstu við talaði lúk langlegi á karvanpunturis, hvað þú Já, ja, bara í... í við liggum við fæðingu karvanpunturis, þá er ég stattur í, í brúðkaupi í Ástralíu og vildi bara svo vel til að, að yngsti bróðirnars lúk að gifta sig. Af hverju varst þú þar? Herðu, <gry> eiginkona mín, hún Hilma Hólfríður, Einni sanni eigandi Karan.is já, já hún hérna fekk til sín skipti nema þegar hún var ung stúlka heim til sín í Sangerði Svo fengum við bara boðum hann, þessi skipti nemi mörgum álum síðan var að fara að sig Ég þóttist nú eitthvað kannastu þetta eftirna já. Og kallinn tók ófá handalöfni þennan við setið þérðið nú haldið í skúrnum hjá lúklóngli <laughs> Þannig að hann fór, maður fór út vopnaðið diktafóninum og Eh, við skulum segja þetta hafði verið ja, rándýr einn og þetta mynda vel. Já og Það var, var gaman að spjalla eitthvað þá. Þú er eitthvað að náða bólan eitthvað til? Alveg, alveg helling og hann hérna, hann sagði sko reyndar yfirleitt verið að búna að svara þessari spurningu svona, hú veist ég veit að ég hefðist búin að svara þessari spurningu um Jordan mörgum sínum það var gaman að hlusta á að tala um það sko, hú veist eh, Jordan aa hann var svo gríðalegur keppnísmaður ja. og einhverri svona leveli sem við bara kveikjum miki á einmitt að hérna hann var að tala um þann, sko hann gat verið ekki bara með 11 stig eða eitthvað eftir 3 leikluta en gæinn kláraði alltaf í 25 plús sko ja bara eitthvað Jordan mode sem var bara sett í gang þú viss kort sem hann var skipun frá umbóðsmanni eða foreldrum eða þjálfara <læður> sko. og hvað það var það sem honum fannst alltaf Það sem merkileigast hann var svo hrikalega competitive og hann var instigatorinna flestu öllum leiðendum og ávingum og og þú veist bara hann fannu ekki þuna djúft í þetta og þú veist það fannst ekkert ólíklegt er að ma vera herma upp á Jordan það að svindla í í spilum við ömmu einhvers liðsfélag sko. þetta, þetta, þetta, þetta var þannig gæi sko. Og hann hann suma maður hefur á tilfinningunni sólti að að uh 3 síðustu tvitlarnir hafi Já, set, svona klikkunin á bakvið þá set, alla þá mótiveringu set, sem er að baki þessum þremur árum og að vinna titlana öll þessi ár og vinna alla þessa leiki í deldinni þetta var meir og menna lið skipað mönnum sem konur hátta á færtusaldurinn að það var bara ekki það var bara ekki tekinn ein einasta æfing í frí það var bara Allt á útopni og, og, og svona maður hefur á tilfinninguna að megnið af því uh, þeim svona krafti sem, sem var að baki þessu öllu sem hann hafi átt upptöksin hjá Michael Jordan. Já, það, þetta er einhvers konar önnur, önnur vitt af keppnis, áfergju, fíkn. Já sem að ja, longleit talað um við talið endaði í einhverjum fjórum metrum á lengt hjá manni á tölvuskjánum sko, það já. er getað fyrir 14 stað, þú þekkir þetta að einhverjum stað það var að skera já ég er náttúrulega að það aldrei það. <laughs> ne, en hann sagði sko, þú veist bara eins og í sambandi við fyll líka já. að hérna og hann spila víða og, og svona en Svona, þeir sem þeir að bara gera þú veist eins og bara minni þetta var bara basic basic basic basic. Ó allan daginn allan daga halda sig bara að vera rútína er er basic og svo náttla þegar þyrst af flæki málinna þá var Tex vindir kallaður til sko. En hérna hann fór fægrum orðum um um Tex og þessa 3 yrningsorg þanna 2006 er þegar hjá er að ræða viðanna þá eru svona, þá er liðin áratugur þá er menn fengið að, að kremja þessar þetta sóknnarafbreiðan sem var nota fullkomnað af Bulls mm -hmm. í í eitthvað 10 sko. og að sem hann var svona ágnaðasti með var það að hann var svona hva segir man svona pínulítið eins og eins og vatt sko er svo gríðarlega mörg úrræði afbreiðu í þissu og flatt mörgum leikmannum ja eins og hann, þú sértan gat skotið upp á lykli og gat hann fengið hann eða verið að gefa hann í handoff, þú mm -hmm. stað var lígleigare menn Pippin eða Jordana að koma á ferðinni fram hjá honum. Sko. Akkurat. Eða bara, sko. Þetta var þetta var mjög skemmtilegt að ræða við hann og þegar ég rætti við hann á um 2006 þá var hann e formaður einhvers konar nefnd sem sá um að útila skatttekjum í í Perth á á vestirsträndi Ástralíu, skatttekjum af áfengis og tóbuxölu. Já. Hann hafði mjög gaman að því að vera að komað í einpenningum í starfi í, starf, í, í íþrótta reyfingunni og svona menningamálum. Hljóma hann svo áhuga að vera djótt. Já, hljóma bara eins og áhuga að vera tillaga og maður vona bara að svona íþrótta þengjandi eins og hann villum um kannski fara leggja þetta fyrir. Hingri hans með spilavítinn. Já. Bara í þessu. Mæru heift margt eitthvað sem röskuða. Það er ekki? Jó. Ég Við sendum h Hérna tjór... Þetta var svona Þetta var fyrsta, fyrsta stóra svona sem við högum gert sko en svo bara þúst yfir bolaði maður í Split og Spikat þarna út í Berlín í á EM sko. Merslega. var bara þú vissu einhver tíma einhver karau.is vor í gang, þá var man hérna, fyrir, hérna í bænum og vann fyrir sunnan. Man á að skilla sig að stöku þú vissu Keflavík eitthvað svona El Clasico, það var rosa stórt og einhvern ein leiddi aldrei hugann einhveru svona. Nei. Það var fyrir komulagi var þá þú vissu A, B og C deildir. Land og, og Ísland í B deild skógust. Það var bara ekki sjens að komast upp í þessa A að deild og síður en svo í lokagefni. Nákvæmlega og hérna, það var nokkuð svona verða minnast þeim svona þeirra baráttu sem Ísland tók þátt í og kannski leita áfram af Ólafi Rapsinni heitnum, Já, um að afnema þetta, þannig að deildarviðbjósku og getum ekkert enn til að kalla það fer möguleika að gera öllum kleifta að fara í svona að einn af þessum komast í reiðleikneppni og vinna sig sæti á, á lokamóti það var allan ekki jafn svo langt og, og áður. Nei. Við komumst inn og ég meina þessi stund þarna í Berlín þessi 5 leiki þetta var þetta er hápunkturinn á íslenskum körvugnatleik bara íslensku körvugnatleik sögu það er svo einfalt í málið. Algerlega Það er því um ósjálfrætt há háu. 40. res líka sko fá vera að vera án úti og ja. dekka að daginn men ein dag bara að sveita kaffi þarna inn á kontor svo bara dotti viðtal hérna veist, við Gallinari eitthvað sko. Já. Ja, það ja, það var bara það mjög surrealist sko. Mun segja að það það hefði verið bara svona einstaklega vel við hæfi að að halda bara upp á 10 ára afmæli Siðunar með þeim hætti. Jú, jú, jú. Men fengu sér alveg kaffi þarna út sko. Já og svona, það er svona kórun fyrsta áratugin á síðinu, ég með þetta byrja svona byrja svona uh, svona allt svona hófært og lítið og, og grútlegt og, og svo bara allt í hennu eru komin á stormót og allt í gangi Já, það er svona, er mitt, svona veltaði fyrir sig, sko víst. við vorum að hlæja því strákanir sem vorum úti að dekka þetta víst, svo að maður er á leiðinni heim sko, Já. að koma að vera lengi byggari. Já <læður> <læður> það er smá spölar hann á milli <læður> en ég meina þetta er bara eins og það þekki þetta er hérna það sem hérna maður hefur áhuga á þetta er ástæðan fyrir að ja, maður er einhvernig enn búin að parkera gólfsettinu já það er nú... vissulega, vissulega tíma, tímafrekt en hérna vel hefðis virðið gríðalega margi sem maður er búin að komast í tæri við og, mm -hmm. og kynnast vegna þessa mm -hmm mörgu fólki sem bæði leikmannum og þjálvarum og fólki sem starfar í í kringum við það er náttla hver meistari sem rekur annan það getur vel verið um, um, um að við höfum einhutt tíma talað um aðarna áður en ég er mestu kosti man ekki eftir því þannig að mér finnst ekki hægt annaðsúna á þessum tímapöntum annað en að hérna svo til að spóla án síðbakka og, og, og segja mér svona hvernig hvernig, svona, hver var pælingin svona þegar þú byrjaðir með þetta fyrst hver var kveikjan að því að þú ákvast að byrja með þess að síðu en náttúrulega sko ég var þræl flinkur í fótbolta en ég ólst upp í njörðík mm -hmm. það er náttúrulega var ekkit erfitt að heitlast með náttúrulega þeim blutum sem voru í gangi þar þegar maður alast upp Nei. að horfa á fastbreik sem skipaðir sko freskarakk er það isaekí tómas og og hérna Ástor Inga var Lingimundar Teitury og í Crispius og viðst, þetta var bara beauty mhm mm annað er var maður hógt bara og liði náttla að vinna stóra sigra og og alltaf í stórum leikjum mhm mm og grivin þannig að viðst, það var setið all og á köflum á herðum dómara na jafnsku <laughs> ja þann þannig varði gamla dag ma stóð fyrir utan hurðina að hann var leyft að einum á hálfun tíma fyrir leik svona nokkurn ein sko það er ekki það er eiginlega ekki hægt að ímynda sér fullkomnari uppvaxstarár að íþróttalega séð <laughs> nei það var náttla bara veist, maður líti bara á sig bara pínu lánsaman að hafa fengið að að vera alltaf hann, það skilur vi, og, og, og að þess að félagið að vera tefla fram svona rosalega sterkur á þessum tíma Takk að það frá manni sem er alveg upp á reyðar fyrir því, jú, það gæti verið að það væri pínulíti heppin með það <laughs> Já, smá Og svona alltaf líka henni megin við í lækinn, skilur við, ust, eftir að higgja það, það þykja maður gríðalega vænt um þess að, já, um veist, gömlu góðu blóðu slægi, sko og auðvitað er aldinu farna færa stjörnum þérum að segja að El Clasico sé ekki í dag eins og hann var og eitthvað svona það er náttla bara þættingur er eflust einhverir peyar og og og og litlar ungar körfuboltastelpur sem eru að horfa bara stórum augum á, á þessa leiki og að þeir okay. gera það eflust ja, er alltaf þetta er alltaf góð skemmtun nákalega okay. fyrir að minnsta kosti annað liði já, já. Nei, en þetta er svona þú viss kveikjuna á á manns við körfubolt en, en þetta byrjaði þegar ég var að vinna hjá að, víkufréttum ja á honum stórfrænda mínum Pálli Ketilsini ja og ég var að stýra íþróttadeildinni þar ja ja varn þar í íþróttadeildinni og og líka eins í markaðsdeildinni og hérna og svo náttla þú viss af því að maður er náttla rétt nú með meti með haus ja svona kannski beinlínis lagða ekki beint við að að mann varu leiðin í Næ, <laughs> en en hérna þetta varð úr að að hérna svona áhugi menns kviknaði þar sem byrjaði hjá víkugerði að fara á á þessa leiki og sá náttla man hafði alltaf til hliðsjónar þú vissu kannski það sem víði sig var að gera með íslenska knapspyrnu og, og svo fótbolti.net Mhm. Mm alltaf líka komin á lágirnar. Já. Það sé sérvegur er að byrja að spretta upp. Akkurat. Og það var svo sem enginn komin á stað með karu balltan þann lagað. Nei. Og þetta var nú ekki basic hjá okkur til að byrja með. Og við vonum einmitt að tala um þetta í dag í við goðan kaffiboll. Ég og Stefán Þór Borgþórsson hérna móta stjóri KKi. Hann var fyrstu til þess að hoppa á vagninn með mér sunn í í semsett fréttagerð og okay. og fleira sko. Já. En við erum þrír hérna ískufélagarnir sem stofnuðum hérna. þetta. Hér, hérna, sem stofnuðu hérna. þetta hérna, hérna, með mér. Éta hérna, Davíð og og hérna Já. Ó, Ingrist er ne bróðir hans Eina Sarna, Þjálvarr Þórs. Og Davíð Íngi, hann er hvað er við hundur góður líka. Sögu sem hjálpaði okkur með að að keyra þetta í gang heitir hérna Hjörtur Guðbjartsson en þeir þrír sná hava líti komi við sögu af síðunni sían þá en en reglulega ber maður stórkostleg ritstjörna levandamál und undirhæðinga sko. Eins <laughs> og þúst kvenna síðasti öll eða eitthvað, það er ekki alvellegar sko? það? Nei. En, en sko það sem síðan hefur alltaf lifað á eru svona einstaklingar eins og Stefán Þór sem hérna er upphaldis félagis hans er haukar og nú er það starfsmáður hjá Kákói hann er ekki lengur við í hann sé að slást í föru með okkur Nei. en svona hefur þetta virka með korfuna ringin í, í kringum landið að það hefur alltaf tekist að finna góð og gegna aðeila svona hjá félagunum og til þess að flytja fréttir af sínu félagi og þau eru oftar en ekki búin og búin til þess að spjalla við mennum og menn og konur um málefni um liðandi stundar fyrir og eftir leiki og búa til frétta efni já. og út af það gengur þetta. Núna síðustu ár þá uh, við þrið sem erum við rítstjórni, ég Skúli Sigurðsson og Hörðu Túliníus mm -hmm. uh, sett smá lítið uh, uh, sjálfsegnafélag eða sérregnafélag utan um þetta og ah, til þess að halda utanum eins og verkefni sem við erum að fara í bara eins og úst, það þursta fjármagna eins og svona verunamans út í Þískalandi og það gekk til dæmis síðasti vetur og úst, maður getur ekki þakka nóðu eins og þeim sem úst, vildu koma og auglýsa hjá okkur og Já. taka þátt í því að tryggja að, að, að hérna, Karan.is geti dekkað hérna, Þískaland mjög vel við hefum farið síðasta ár líka á Norðurlandamót úlinga og sem á hún alltaf verið að fylgja eftir stórum leikjum í neðri dildunum í úslitugepnu og svona það er umtalsörður tími og, og, og peningu sem hefur fallið til en hérna svona, þó maður hafi nú í langan tíma borgað með sér að þá svona réttlætt er allan tíma svona, með því að láta þetta hvað sem maður virka Það er svona aðeins að réttlast upp í þetta svona á móti líka Já ja, það er í raun og veru bara eitt markmið með þissu, það er að tryggja það að það séna sem flest áhugaverð verkefni séu dekkkuð. Það er ekki að einhver verkefni séu minna áhugaverð en þú veist, í fyrra þá var upplegin náttla kanski, þú veist, erum við að safna pening til að fara á Norlanda mot Úlinga eða eða Berlín og Norlanda mot Úlinga, það er náttla pínu lítið, þú veist, hverfur hverfur hver, í samanburði sko? Eðlilega, þú veist, að það að bara haga seglum eftir windi og Svona, það sem við erum að reyna á, alltaf, eins og þú þekkir bara, það þarf að standa strauma af tækjakaup, eins og mm -hmm. linsum, mm -hmm. félum og upptöku tækjum og fleira. Akkurat. Þannig að, að það hefur gengið bara rosalega fínt. Já, bötnin fá ennþá að borða á svona. Já, já, <hæll> alla virkandaga. Alla <hæll> virkandaga. En það er hérna, víst, þetta verður náttúrulega heldur ekki tækt nema eins og við bara í rittstjórn og, og fleiri eftir um góðan skilning heima fyrir Nei, það er bara þannig það, það, hérna, það er ekki takt að bjóða hvaða einn sem er upp á upp á svona hvað er þetta kallar þetta pínu geðviki? er það ekki, ég verður þetta ekki bara að gera það <laughs> jú, jú, jú, jú, það er bara það, það er bara lýsir þessu ágætlega, það er líka alltaf gott, maður finnur líka alltaf það er alltaf gott að, að hafa brennandi ástrið fyrir einhverju Já, annaðs er maður fær tíma til þess að sinna ástríðinni, þá er nota leiðsta brennandi ástríða fyrir frúni, þú skilur. Algjörlega. Það, það, það er það er skilningsrík kona á bak við öll svona verkefni heldur. Allar svona vitnisling. Já. Elfa. <laughs> er hérna og þetta hefur, eins og séð, þetta hefur svona uh va við utanarsjó og það það hefur verið ég veit að að ég hafi spjalla við þig í gegnum tíuna það er eitt og annað verið rétt svona menn utan er utanakomandi kannski duglegri að koma með alls konan hugmyndir af hverju gerið ykkur svona, svona á sona á karvan.is en, en hérna e, ég veit að þú hefur nú verið opinn fyrir öllum mögulegum en, en, en svona hvernig sínist þér að svona landið liggja í finnst þér Heldur þú að karfan sé svona nokkurnæðin bara komin í þann ballans svona sem hún kemur til að verða í, í, í framtíðan eða sérðu fyrir þeir að verði hægt að blás í og gera meira jáfnvel? Já, já, þú náttúrulega það sé slanga leiðir að, að það er hægt að, að bretta upp ermar og gera gera fullt af rosalega skemmtilegum og og spennandi hlutum og auðvitað væri rosalega gaman að geta haft sem dæmi bara starfsfólk á svona miðli mm -hmm. uh, mér hefur fundist bara rosalega gott að líta til svona höfðingja eins og fótbolti er ég er ekki að segja að vef síðan eða íþróttin sé eitthvað endilega leiðin að einhvern sama stað peninga eða áhugailega séð eins og knæspirna, ég gríðarlegu knæspirna og áhuga auðha maður en ma verður náttla líka bara að vera raunsær. Mm -hmm, mm -hmm. En það er ekki þar með sett að man geti ekki tekið sko eh uh, þær leiðir sem einhverir góðir menn eru þey ha búnir að varða. Einmilt. Fylst með hvernig þeir eru að að vinna hlutina. A sumum finnst mér við alveg hérna gera áh þennan betur en fotbolti.net en, en þeir bera eh uh, höguð og herðar yfir eins og okkur í dag og mér finnst að bara jákvætt það er eftirsóknarvert að bæta sig mm -hmm. en uh, síðan á marga möguleika og það að margi komið með mikið af, af hugmyndum en mikið af þeim verður ekki unda útfæra fyrir en það verður hægt að hafa rekstrarform á síðunni uh, að svona öðrum kosti finnst mér alltaf hafa verið vöntun á svona ISPN miðli á Íslandi Já, men erðu stór um sterkum íþróttameðli? Já. Bara eins og við þekkjum skilu, þú veist næst samt Spáni eru, þetta er sportblað sem dæmi. Mhm. Mm þó ein sem er að tala um blaðútgáfu, en þá erum við að tala um þú veist einn tí tón sterkan sem við allir vitnisgagnir getum farið með öll sport. Súna þenkjandi og og og fundið eitthvað við okkar hæfi, hvort sem það er krulla eða körfubolt í, sko. Mm -hmm. Já, það er, er spurning hvort að sko mér finnst ég hefði á tilfunningunni að að fjölmiðla um hverju vil sé haldi pínlítið að, að, að það sé ennþá emitt árið 2002 þegar að kemra til dæmis auglýsingasölu og svolítið fyrir netnilega mér finnst ekkert neðin mér finnst ég, ég, ég, ég, ég skil ekki með þessar kynnslóðir í, í umferð sem þú veist, fletta blöðunum Já. og og anna slíkt. Jó, vissulega grípur maður blöðin endur á og sinnum kort sem það er flugvælega bústaður eða eitthvað svona yes, <laughs> en þetta fer mest megnis fram orðið í í tölvunni eða spjaltölvunni og Já. það er lítið mál. Það er af sem áður var, þú vissu, þér ma gæti ekki mist hafta fréttatíma, nú er það ekkert mál. Nei, nákalla. Þá varðu bara sarpurinn eða Eða bara host vísir moggin roof eitthva svona sko. bara að skjóta skökku við að að að, að, að, lesa, að lesa eitthvað eins og eins og þú vissir lesa nokkra línur um um, um þú vissir hérna Jón Arnór Semer við Valencia og og hérna búna að gera svona langan samning og og hann var ráður hjá þessu liði og lestu meira um málið í morgunblaðinu eða fréttablaðinu á morgun. Þú vissir af hverju? <læður> ja, það, það væri að bíða eftir einhveru dagblaði á morgun. Þetta verur old news á morgun sko. Þetta er þetta alveg old news er alveg er sko, í í nokkur ár finnst manni þúlust þessi e-miðlun og og og blaðútgáfa og, og svona, það er ennþá ætler að finna einhvern einhvern svona sensasi í þissu. En en við vitum sem er náttla þúlust þessi rafmiðlegar netið, þetta tekur við sko, þú ert farin að kaupa þér net sjómörp og, og fleira slíkt já, já, yep. á endanum verður þetta þannig og uh, svona, þó að menn hafi spáði að miklu fyrir einhvern neginn mennti blaða útgáð að fara að gefa eftir á, á gerum það einhvern tímann Já, ég, ég sko ég má ekki taka það þannig að ég sko sjái blaða útgáfur allt í fórált, eða eitthvað svona ég bara, nei, nei, ég, ég, ég bara, bara ég vann á trá. blaði og og það var allt sko, og, og blöð þú sést eins og séir það er það er ennþá risastór leshópur fyrir blöð á landinu ég bara mér finnst svona mest bara svona, svona lagað eins og eins og svona fréttir það meina Þa bara farinn og netið þú ert ekki það veist ekki að e sko, á á áratug eða öld eða eða, eða hvað það er á á á tími með svo í dag þar sem að enginn hefur sko heldur áteklinni lengur inn í 7 sekúndur sko að að atla fara bída með það bara í hálfan sólarhring eða eitthvað að segja fólki einhverra fréttir það, það bara gengur ekki það Hei, skupið er búið að færast til dæmis einhvern veginn frá mólkundinu bara yfir að dæin í dag Já, í dag er það þannig að frettin sko, þegar kemur eitthvað frett þá fer hún hann á Twitter tveimur mínútum eftir að þú er búna staðfestana og helst áður og, og hérna og segir frettina á Twitter með því að um svo fer skrifar frettina og hún sens að kemur linkur á hana og Twitter eftir hálftíma, klukkutíma þegar þú bara eftir búinn að skrifa hann á lítið yfir hana þannig sé ég þetta gerast í dag sko. hva, hvernig var þetta aftur hérna fyrir hvað þreymir fjórum árum eins og þegar Wojón Áski hann tvítaði allt draftið Já. áður enn að hérna störn lastað upp þú veist það, það er náttúrulega svona ákveðin tímamót í svona miðluna eins og þú segir með Twitter hún, þú veist það er róslega stór hópur sem veit mikið inside stuff áðurung til dæmis að lendir á fréttamiðlun mm -hmm. og í því felst náttúrulega ákveðin fyrring og svona snjallir kallar eins og mér of oftvindist bara eins og Óskar Ófögur gera Já. þegar hann fær plási í, í, í blöðunum að, að vera duglega að finna upp úst, nýja vinkla einhvern veginn mm -hmm. sem er ekki endilega skúptengdir, Nei, annan að gríðalega flott safn og er haldið rosalega vel um auðalöfndir einhverjum bara svona þessum tölfræðisug og landslíki og fleira Nókala. í körunni Nókala. og hérna, þú veist, bara smetla fálk á orðanum morgun Já, menna hann, sko, mennum svo Óskar náttúrulega sko eiga bara fá sínar síður á viku, fast, sko veist. Klárt Og það er, það er í rauninni, sko, aðeins ég sé að baktala fyrir miðlana mína að þá, hérna það var bara maður eins og hann bara vann nýttur að að að, að vera borgar honum laun og og út deila honum svo einhverum dálk millimetrum <lýst> <lýst> <lýst> á viku þá ég meina þú veist ég skilur veist, ég er það er bara það er bara, það er bara rugl bara sóun ja maður maður er yfirleitt úst, bara græðlega árnaður þegar hann fær Vekkja gott plásan, þú er svo að það bara orði allt of allt of sko. Já, jó, að hérna er náttlæt konseptið er náttlæti líka, lengi tekur netið á á móti. En þetta er svoltið svona sem að er einmitt þegar man er að halda úti svona vefsíðu eins og þú vekkir, þetta er eitthvað svona sem man er alltaf að átta sig betur og betur á. Auðvitað er einkur í svona markaðskallar og konur eftirnaðar úti sem er með þetta alveg upp á upp á 10 ein besta feedbacki sem man fær, það Já. Að þetta virkar ekki í í Samsung snjalltölvu eða hafði þetta sona <laughs> og þá er má endalaust einhvernig að að aðlaga og já. hérna viðst, í skóla eða höfður hérna strökar hvað þið er HTML. <laughs> Áh <Já. laughs> <laughs> þú sná jafsleypur í svo ég heiðir. Já, já þetta, þetta, þetta, þetta er alveg ágæltin vera var nú oft veina að hlátra yfir yfir hérna takma sko um hæfileikum að sem við tölvun og kallaði sér svo rítstjóra en Nei, ég, ég sagði fyrsta. engum að ég væri við hönnum Nei, nokkvæmlega, hvað er rítstjóri sko, þeir, þeir skrifa hluti á blað Já. og reykja og, og drekka Ég hef heilt af þannig rítstjórnafundum og hérna, ég hef ennþá eftir að blása til slíks að <laughs> hérna eitthvað svona old school að það hlítur að vera að koma eitthvað gott út af þeim fundum Ah, að gera taka blaðamennska. Hað gert það í gegnum tíðina sko? <laughs> Já. En það er, er samt mjög gaman, þú veist, að byrja með þessa síðu í einhveru jungla umhverfi, þú veist, sem manni fanns bara rosa flótta þeim tíma að vera svo kominn í sérsniðað forrit sem Saythorori og félagar hjá Smart Media name drop. Á, algjörlega. Það, við erum hérna til þess. Já og svona, svona fá inn alla þessar litla fítusa ég er nú ekki gott orð yfir íslenskt yfir fítusa en litla nýja eiginleika og vera svona að reyna að við höfum oft fengið alveg svakalaka gríni fyrir lúk og þyngt og eitthvað svona síðin og við höfum svona aðlöfum okkur bara hægt og rólega og vonandi svona einhvern veginn, þetta, einhvern veginn komið í það horfa geta komist upp með svona pínulítið fornæskjulegt en svona Flott og gott viðmóður, sko. Já. Ég er svolítið þannig. Ég er svolítið þannig líka, sko. Já. Ég er, hérna, ekki það að ég sé að líka minni síðu við þína, enganæinn, enda, enda þeir eru þær, held ég, mjög úlíkar, en, en, hérna, ég, svona legg meir upp því að, sko, þú veist, hafa þetta bara einfalt, svo maður ráði við það, og að þetta er fyrst og fremst til að fólk geti bara að farað inn og lesið, sko, Það þar er mitt þannig við náttla erum í því að flýta fréttir þar eru um misjaflega langar Mhm. Mm og að svona, það, það, það er svona þetta þetta eins og sá sko, uh, er hann ma merkir að hún er svona mis, mismikil mm -hmm. Og ma höfðu svo sem séð að hvað virkar og, og hvað virkar ekki og og stundum sér maður A mæst leiðna fréttin yfir ein dagur kannski agabann og og maður bölvaði af ja. því af því að maður skrifaði aðra mjög góða frétt við hliðina <laughs> Sem manni fannst einhvern einn stærri og merkari körfuboltaleiga sé heldur enn eitthvað helst agabann. Einmigt. Uh, Eða leikur í en það það þykir náttla stór tígini við erum kannski aðeins svona kreistur og okkur neikvæðinna og líka bara. Já. Þúist ekki þykja svona merkilegt að einhver fari eins bann. <laughs> það er annað, við þína síðu. Gott að minnast á það. Annað við, við þína síðu sem að ég, sem að ég reyni að að hermeftir þær. Það er hérna. Það er tórnin og hugarfarið. Eh Carvan.tresi er jákvæður vegur. Og Já. og ég mena það og það mér frist bara ekki veita af í dag. Ja. <laughs> ja alvaru tala sko. Hefur við opnað fréttasíðu í dag? Já það er það miki miki karp í gangi en hérna sko við erum í roslega litlu samfélagi eins og í íslenskum körvuknattleik. Og uh, það hava alveg, alveg komið út fréttir frá okkur sem hafa lagst roslega misjáft í fólk. Mhm. Ma var að svona auðvitað Í erfiðari málum að tillengja sér það að tala við alla hlutæðeigandi og sjá á. til þess að alla skoðanir fá að komast fram, en sumti er bara óhjákvæmilegt, þú veist þú ert að flytja fréttir Já Sumarið er að geta verið af bleiku síðunum, þú veist hvort er þú veist, það hafi eitthvað að gera með einhverja bíóherði á landsliðinu eða, svo er bara aðrar erfiðari, þú veist að það er að reka og ráða og það eru oft ekkert all allir sáttir Nei. en þetta er nú samt bara þannig í þessu litla eins og körfufoltasamfélagi ef þú stað gangar hlutirnir í hringi men hoppa á milli starfa og leikmenn hoppa á milli liða og það þarf alltaf að eiga við á aftur og aftur og jafnvel þó að viðkomandi sé hættur já. og það þarf að vera einhverskonar samstarfsgrundvöllur hann er enginn ef þú ert í því að brenna bakið er brýr þú stað þar að vera einhverskonar Einh einhver samstarfsgründvöldur en ég meina þarftu að þarftu að leggja einhverja lykkja leiðina til þess að vera svona bara ekki e e er svo að þú veist, allir sem koma að þessu þeir eru annarkvort námsmenn eða í öðru starfi Já. og þegar þú gefst færi á því að að vinna frétt um körfuboltan Þá er oft fyrsta sem þarf að, úst, að velja að það er hérna hvað á ég að taka hvað get tekið og hvað þarf ég að taka sumt af þessu erfiða stöfi mm. tekur bara rosalega langan tíma Já eða það er bara þannig þessi erfiðu mál að það er að, að tryggja að það rétt sé haft eftir fólki og annars líkt sko. og þá svona sjálfbóðilega að tímanum er vel varð ef það er erfið málurur tekin fyrir og mm. það er greint vel frá þeim, það mannst ekki en þau eru tímafreik já þannig maður þarf að einhvern veginn að að fórgangsra sömur einfalleg gerast ekki um að tjásu um hlutina og þá kemur það líka bara fram eins og bara þetta mál með til dæmi sprindis í Guðmundstóttur og, og, og hennar skilnaði við Keflavík Við, við settum okkur í samband við hann og hún ítreika það og hún vildi ekki tjá sem máli og þá er það bara það sem kemur fram um það var ná, hún gert í, í góðum hádegismat ef þannig má orðað komast Já. Vist, þannig að, að auðvitað er skemmtilega að fara á góðan leik og, og eigða sjálfbóðalið að tímanum sínum í það að greina frá vonum og greia myndir og taka viðtöl en þú veist þú verur að taka það, það er gutt að betja en þau að glý sko, í og það er bara búið að vera stórkoslegt challenge, en hérna er það, er engir, engir... það er öllu leiti gott fólk í, í basket sko, en Já, það er ennigri í, leit... í grimmri fílu við <laughs> jú, örugglega <laughs> Einhver staðar, ég ef að það ekki, ég held þessi ekki hægt að vera haldi út í svona síðu í, í tíu ár nema einhverjum mislíkiða sem þú vilt að gera, það bara er þannig, en Já. hérna á meðan að það er alltaf svona efst á, á, á manifestinu hjá okkur að hérna vanda framsetningu og, og svona að vera með góð og, og hérna skemmtilega efnistök, Já þá svona einhvern veginn held ég að við komum til að geta ekki í fílum ekki lengur en áratug. Nei. <laughs> Nei. Þegar líkunnir að við fjöldum aftur um og að þá kannski eitthvað skemmtilega það eru mjög miklar. Akkurat. En eins og við sagði hann, þetta er ekki stórt samfélag. Nei, það er frekka lítið. Já, ja. <laughs> en það er líka bara fínt sko. Hérna, ég get ekki sleftir að spyrja þig að þessu út í, í deildinu okkar sem er nú, er nú bara á í jólofrí Já. Kva hérna? Kva? Hvernig líst er á á þessa óhugulega jöfnu dominódelt kalla núna? Ég er ég er alltaf, ég er alltaf með hana. Já, ég reyntar. <laughs> Það vantar ekki sama hérna hvort að að sé 12 eða eða 24 erlendir atvinumenn íinni. Eimt það hérna, þá vantar ekki en hérna, mér finnst það skemmtilega þegar hún er meira svona óræð síðustu tvö ára án einkennst af styrkleika káir og ég held að dillýst það engum að svona heilt í við þessi tvö ára sem þið tóku titilegin núna síðast er, er káirlið sem þá var alveg hægt vinna þau í deilt, Já. ekkert mál en, þú veist, að fjandana með erfið er að leggja svona lið í sériu Þeir eru bara favorites í í seri og bara gott bett þar ein, á lågum stuðli. Mm -hmm. En þú sto er hafi sloppið með naumyndum gegn Njarvegi fyrir að. Já. A hérna þá núna finnst mér hlutirnir vera meira svona eins og sér ensku Já er það? Já mér mér finnst það, ég sá alveg káir og ég hef séð þetta áður hjá þeim svona vesinni svo þeir lentu í á, á selfósi það eru bara ekki allir sem ég er eins og Helga Mack til þess gangsetja svona diesel marskinur það er bara gaman að sjá hann skilur hvað er mikill eldur en þá við kallir Hva? Stof, Hva? að láta þess að gæja í þessu káalið bjóa þess að þvætt við erum að tala um stífileg fór, hann sér hressilega í, í afturrendin á hans mönnum, hann bara hann leiddi hann áfram eins og hliðina hunda. Já. Því líkur fagmannaður sko. Algjör. Ég meina, heldger ég ekkert mikið að brjóta þær rökklan hérna með því að drippla í gegnum klofi við Eyjerson stælr svo nákvæmla og ekki treðurar mikið í andlit það en <laughs> he gets the job done. En, en hann er sko, hann er sko eins og eins og nú um fyrir hérna í körfuboltakvöldi minni mig. Hérna sko þessi Kevin MacKay dans sporams undir körvenni. Sko. Já, sástu þetta skildi unga mannin eftir þarna á baseline Já, ha, þetta var ræk. svo fallegt maður Já, en jú, jú káveri klálega þarna. ég er mjög spenntur að sjá hvað nýja í Israel Martinin gerir með stólana Já uh, Hérna, uh, ef þeir finna gleðin á nýja þá þá verður ekkit þægilegt að eiga við þó. og maður býður líka var gaman að sjá Péturún að springa út í leiknum á móti káar, fór svona að vera pínu lokmála yfir drengnum framann tímabili en, en ef, ef þetta balans á milli ungu og, og, og eldri á að vera gott sko, þá þurfa viðar og Ingu og, og, og Pétur að svona, vissi, að láta gömlukallana hafa fyrir hafa fyrir hlutunum og hafa þessar kemistri góða á. Lewis er náttúrulega bara æðislega, sko hann er rosaleg, sko og heinna er fleik heldur sér heilum þá getur hann skilað mikilvægum mínútum mm -hmm. þarna eh Jérôme virðist vera að komast betur í betur og betur í, í takt við hlutina Mhm. Mm að, að sko það er engin öventverður að því að vera á, á leiðinni í síkið en nú er að KR Tindastóll og ja Þegar, kæpla, ég, ég, fyrir, ég sé fyrir pínulítið vandræði hjá Keflavík þúst út af hæðinni þera. Já. Það, það er, er vond fyrir þá að missa út góðan skotak, Valur árið búin að spila frábælega og þegar Reggie, Valur og Gumm er að setja nú og jáfnvel Ágúst kemur inn á bekknum og getur verið að drita þá verður þeir náttúrulega hættulegir, Magnús Már sem fórun í aðruð gefur í Kjablaug hefur verið að starta hjá þeim og verið að eiga gott tímabil og Þorl Brán er hörku erlendur leikmaður Hann eigin séjum leik sem við til dæmis bara unnuðum á tímabilinu út í í Njærvíka. þá þúlust hann voruðir í í vandræðum með kana sem Njarvík var að láta fara sko eins og framan teik. Þúlust hann var að skora tilstilla auðveldlega á móti þeim í teiknum og og þá er hafi hefði unnið KR þúlust þá eru svona stærðin eins og crayon og Alonso og í stjörnunni þeim bara mjög erfiðar stórir og þungir sko. og þær og það og þetta er þetta verður allt enn erverðara í vorleikjunum er það ekki í hérna í Ússahlita keppninni þegar svona fráköstinn fráköstunum fjölgar og og allt verður stífar og baráttan verður meiri þá þá kanski er skortur á sentímetrum enn dýrari er það ekki jó og svona, svona strákur eins og Kreion bara í síðustu 2 leikjum á móti sko Tindastóll og FSU Já. þá er hann að spila á móti þúlust og og Jerome og og, og, heitna, og svo á móti Chris Woods. Hann er samt allta stór hættulegur. Hann er að gleymast stígann út. Hann er að fá second og third option bara í Já. í sók sko, bara fyrir greimdina í sér sko. Þetta verður erfitt fyrir Keflavík og hérna þeir þurfa að að hérna eitthvað Að halda þessum dampi sem þeir hafa verið að gera og það er fyrir séð að þetta vera vandamál. Þessi 3 liði er í dag svona favorite sig að vera fara langt og að að um besta bitann en svo er náttur 3 lið sem eru bara á hælæðera, mjöfst, að hælaðir að þúist að að Marta byrja andóan í hálsmáli og það er Njörvík Kaukar og Þór Þorláksson. Ég er mjög spenntur fyrir að sjá hvað gerist í Þorláksöfn þegar og ef Grétar Ingi Aha. Ég er Mjög veist að mjög að sjá Gretar og rækka Nei, ég veit ekki hvort að einar muni töflaðin fram saman Nei. það er hægt sko ég var bara til að sjá það en ef þeir eru að skipta okkur röðum þá er þeim víst, þá getur þeim vaksið fiskunur Gretar eftir að koma sér leikform og annað eftir aðgerðina mm -hmm. aldrei að vita nema februar og mars getur verið einhvers konar smetlur hjá honum þegar hann klistrar sér svona inn í liðið og leikafinguna Já. sama með eh uh, Haukani ég var svo frekar vonaði meðan við orð ívas eftir síðasta leik að þeir skiptu um erlenda leikmann. Var forvendulegt að sjá hvað er fóa sér. Já menn menn talum hann með það í viðtali. Já talum, talum, ég, ég sá það viðtal. En en hérna það tóku því allir tóku því allir þannig að kanska æðlulega að hann væri að tala um erlenda leikmann. En Já, hann, var, hann var spurður út í ég mennum ekki nákvæmlega hver, þetta var að orðri en, en mér fannst hann vera spurður út í sko holningun á liðinu líka sko eða þess að hvað hann, hann þyrft að gera og hann sagði að það það, það, það væri auðljóstað þyrft að gera breytingar og og já ja, hann eins og aðrir þjálfara hafa svolítið verið, verið að hafa svolítið verið að uppa öxlum í viðtölum og, og svona sem sagt bara vitar henni ekki hvað þeir eru að gera þjálfari hattar, þjálfari grindavíkur þeir, þeir svona láta svolítið í það skína að þeir bara eigingin svör þeir veit ekki hvað er hvað þeir getið gert til að til að píska mannskapin sinni áfram og þá kannski spyrma í herbúðum hattar en svona með, með þess að hópa í grindavíku og, og haukum að þá þurfið er nú ekki að fórna höndum mjög lengi, þar eru reyndir og, og sterkir spilarar já, en, ég... en, en viðarkallin í, í hetti er auðvitað að ströggla alveg rosalega já, já. og nokkri leiki sem er að tapa nømt að spurning hvað þessi fyrsti sigur sem ég held að komi þó, a, þó a, hérna, útlitið að útlitið sér svart ég sé þá ekki vinna sko með að sem er verið á FSU undarfærið þá sé ég ekki hvaða lið hættur rétt að vinna sko. Ma bara... þetta er þetta er jú sama deild og Íslaksmeistarar síðustu 2 ára fór í á heimavölln nýlega og, og voru næst í flengdir. Það er það er einhvern ja. einn allt hægt í þissu en þá en ma sé svo yfirleitt umdalsur batamerki á leifinum strax á, á nýja árunu þar er það bor að spila meгниð ef ekki alla þessari fyrri umferð sko. Mm -hmm þá hérna svona eru hlutirnir orni slípaðri og og sterkari spilararnir og sterkari liðin farana framkvama svona sínar aðgerir að mun meiri festu og og svona tækti. þessi þrjú lið sem við nefndum á ánsku KR Tindastóll og og Keflavík. Já. Þeir uppi en Haukar Njárvík og og og hérna Þór Þorlákshöfn þeir munu Takastiga stiga á þessum hinum þreymalíðum og þau munu í afvill fara að blanda sér í í toppin með þeim Því hérna ég, ég veit því sérstak aðtegli að, að þú minnist ekki þá þá grænu í þessu tali hjá þeir Þau ertu, ertu... Ja, ég, mér, mér finnst nérfi gæmþá bara að vera á samastað og haukar úr Þór Þólagsofni í augnablikinu Já En, úr, úr, í ögnaflíkinu já já, já lið með Hauk Helga Pálsson og, og Lóa Gunnarsson innabor og, og friðir eitthvað teit við stýrið mm -hmm. ef það safnar ekki vopnum sínum að þá skal ég hundur heita já, en þetta er lið sem það sko, eða allt allt svona í allt allt fer svona svona eftir að óskum þeirra í heilsufarsmálum fram á vorið þá ættu þeir að vera með í þessum, þessum keflavíkur káir og og hérna tindastólstali er það ekki? Jú, jú og hérna við skulum býða að sjá hvaða lottovinningur kemur til grindavíkur, hvað allanshafið hefur í för með sér sko. Aha. en uh... Nervík á klárlega vera og ég í þykist vita að þau á að vera í aði að Bonnie yfir á tímabilinu. Já, maður spyr sig sko. Já, það er þá öruglega alltaf á um, semsett sem í samvinnu með öðrum kana sem kemur þá væntilega strax eftir áramótin. Já. A en hérna þetta eru há sinna Hann er ekki með copy brand læknateymi like í kringum sig. Sí. Nei. En við skulum vona hann sé hann er nú ingri en copy brand. Við skulum vona Vi skulu nú meina, er að, að jafna sig á hásinna sliti. Það er engin verið svona fljótur bara í sögum mannkyns. Það sig innan gæsalappa. Og <laughs> hérna en, Ef að sko, ef að spilar eins og Kobe Bryant, þá er ég að hugsa um að taka upp síma núna og hringja til Friðrýkinga og og um hvort ég eigi að taka point kratin bara. Sigur <laughs> <laughs> <hér> Jörðik. <Ég á> <hér> það er náttla allt sem við búi að fara, þú sért náttla honum með þessi meðsli er náttla þú og og svo leikævingin. Já. Þannig sko, að maður spyr sér sko, segja maður gerist einhvers konar kraftverkarn og myndið inn í febróar eða eitthvað sko. Já. Spyrir sér þá raunveruleg stað á hann fyrir liðið sko. Enn mitt. Ma, maður veit það ekki og úst, þessi tími, það er svona sentlið á tímabilið að gera breytingar og setja með hann inn og svona reyðilega og gera einhvert súran sem missir mínútur og, ég, og allt þar frá mitt í göðnum sko. Já, það er kannski. En, mikið af hlutum sem blandast saman hann. Kanski kanski nú þekki ég ekki, ekki vel til en er ger yfirta gera mann fúlan sem er ekki til ég meina með eigin eiginlegan leikstjórnanda sem er já, menn, ætlað enn, það hlutverk að vera aðal leikstjórnandi liðsins í úrvalsdeildinni þú ég menn eru náttastar kanski ekki að eitt sammála um þú konar leikmaður er svo strákunar sverri þó sé hann Jón Arnar kort sé true point eða skotbakurður eða já eða anna slíkt en. eða að hann er kominn með komin með hérna kort að hann á innistæðu og reynslu og og styrk í að, í að vera settur í slíkt hlutverk. Já sko það er nota eitthvað sem kemur í ljós þanne hérna ef hann er sonur hans pappa síns þá heldi hann fagni sonaverkefni bara að strákunni. Það, það vantar í. Alveg öruglega. En bara staðan eins og hún er að, að til dæmis þegar Logi kemur upp með bóltan hann er kannski ekki dendilega svo leikmaður sem hún vilt að koma upp með bóltan og losa hann til þess að þurfa að fá hann aftur nei. og veri í færi sko. þú vilt ekki láta Rey Allen spila point guard til þess nei þá er hann svona out of position og auðvitað er þetta veist, vandamál í ljónagrifinni, veist, Já. liðinu vandar, leikstjórnanda Já. sem stýri leiklið sinns að festu, Alltidra. helst sterkan leikmann með reynslu þá væri þetta þá væri þetta allt öðru vísisu sko. A, alveg klárlega og, og hérna enda held ég sé engin ekki nokkur maður sem eigi eitthvað svo gott við svona ungan herramann eins og Jón Arnór, hann þúlust hans tími bara sem svona Francis Player er ekkit kominn afna. Nei nei, nei nei Það, veist, það er engin að að tala um það en auðvitað er þetta ákveðinn fyrringa að vera með svona græðlan styrkan hóp og og í raun og verið vanta í þessa stöðu. Au æman bara þaust það er ekki það er ekki allt kósigt í þessu. Það er bara nei, nei er kannski líka að verið gert of mikið úr því að, að, að Haukur og Logi séu þarna að þá, úst, eru þeir að taka svona uh, hæðir og, og læðir nærvíkinga bara rétt eins og liðið eins og bara, úst, haukar, sko Já, já úst, að, Þetta er, við sjáum þetta mjög oft fyrir áramúti í úrvastdeildinu og jafnvel þegar deildin er að byrja og er oft bóðað um þessi tvískift eða þrískift deildi eða þetta er yfirlegt muni jafnara en, en spáminir setja fram, sko þetta, þetta bara getur fjandakotnið ekki verið mikið jafnara bara starfraðilega þess Hún, Nei, hún er bara dásamlega í öfn sko. svo eru svona strákar eins og og ég teka nú líka á mig bara eins og Chris Kairt sem er að spila FSU mm -hmm. ég vil meina að þetta er nú einn af sterkari spilur um deildarinnar mm -hmm. þessi gæi hú veist kíktu á ástatniðans já ef maður hefur reikjið augun í að annars lagið <laughs> þér hafður skur spilari með svakalega ekki á móti með topplega hún En það í þetta FSUli að springa út, þú veist, þá eru svona eins og hann sem þurfa að, hérna, einhvern veginn taka meira í fangið, leiðtóð hlutverkið þegar það sýrti í álin og, hérna, Helgi búin að sparka sína í gangi í leiknum sem káir vann út í yður þá fyrst vor Helgi að brosa sko, að hann fann þetta að vara að koma Já. á meðan maður sá kannski Lesmann er að fá sér frá breiða áxlanana sko. Já til að standa upp þarna og reka hnevin upp í loftið. Já. Það er ekki það er ekki, allir... það er ekki Helga að einu upp bara og láta fina til tevantsins saman. Það er ekki hérna allir, allir svo vel að vera við eitt stykki Helga magga baknum hjósir. Það er... Nei, ja, það var stórkostlega að að fylgjast með þissu. <laughs> sjá, sjá hann bara snúa þessa viði svona bara með handtakli, þetta ja. þetta var mjög gott. Algjör famað Já, það vantar ekki. Það þetta er nú líka það sem gerir þetta skemmtilegt. Það hérna það er svo mörg skemmtileg moment sem maður hefur upplifað í þessu. Já, ja, svo eru fleiri hlutir. Ja, hérna á um 10 árum. Ég hæði mjög gaman að því eins og til dæmis er snæfall vann fyrsta kvennatitilinn. Já. Ingi þó, sótt bara upp með veskið og hringdi í Pál Óskar frænda. Já. Þáók við er að champions þarna í beinni bara fyrir framan Hólmi. Magnar. Eillaði margofta á kvöldi. Þú viss, það var Og hérna, hann allir ekki hvernig degi sem maður færi að sjá þann stóra fara út á land. Nei. Það var mjög sérstögt og sjá líka einhvern veginn svona, viðst, fólk er ennþá að smæla út að eyrum í hólminum, bara eða verið sem fyrsta. Já. Voru gaman að sjá hérna myndina sem hólmar eru búin að gera. Núna, þeir gerðu mynd um kallaliðið þegar er unnið 2000 og er ekki tíu, jú? Tíu allavega og, og, og hérna, svo að garðara að græja heimildamynd núna og Já. hérna ég vonu í vonum er í jólapakkanum hjá mér. Já. Um þessa þessa tvo titla hjá þeim. Já. Allu hvað engi en þá var reiðinn að kreista út úr þessu kvennaliði meiðslinu og svona sem er búin að vera að glíma við hann er alveg að ein tæframaður. Og ekki ekki er ekki er fólksfjöldinn að drepað á þanna. Nei. En svo eins og við höfum nú sjáð að að þáttóku með kallarleidinu Hann gefur okkur von þessum já, þessum já. þessum gömlu böldrum á Íslandi. Það hvað er við að bera okkur illa með, við. Þetta með að vera á sviði og fullu með í krefjulega. Nákvæmlega, fyrir að sitja heima og, og borða marmelæði og feitna. Nei, það verður einhver að taka myndirna og skrifa um þetta, er það ekki? Já, við skulum bara segja það. Já. Og þú ert alltaf að standa þig mjög vel í þí í gegnum árin. Og það var bara ekki hægt annað en að fá þig í og og hérna skjallað eigin þar sem því tilefni. Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér í varpið. Það er nú bara þannig kalt minn. Ég ætla ég ætla að fara sleppa það núna en, en ég fái aftur á móti að að eh taka stöðuna aftur eftir áramót þar að þar að að, að koma betri mynd á á málinum hérna heima. Þeir er Hornetz var að smeyja sér í playoffs. Já, ja það. Þeir eru nú, nú þegar er að, að, að hóta því Ég held það bara ef ef Al heldur sig utan bans. Já, ef man ef man heldur sig frá reiknum. Já Það er alveg rosalegt að vera þess og gamals aldri svona pulli náður. Það er glákan, það er glákan Já, það er það að verða Þegar þú góttum kærlega fyrir spjalli Já, takk sem við leiðisinnur Við í bandi sem fyrst Allt í leið